أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستاهله ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمارنا ما يهده الله فلا مضلله وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعده أجد الأفضل فالنظرم تقنى الله سبحانه وتعالى Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm Atij falje ndihemi kërkojmë. Salavatet dhe selamet për përshëndetjet më të mira me pejgamberin më zgjedhur Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi shoktëti besnik mbi familjen e tij të ndarshme, me gratë e tij të, të, të pastërta, të, të gjithë muslimanët që ndjekën rrugën të të mira, e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë lejna Allahu te bareke ve te ala në lëjëratat e rregullta të, të ditës së shtun, ditës së Han, të cilat i kemi vequve këtë dy ditë të javës për të uh, fornizuvet vetën me ilmë, me dijet të cilën e ka zbitë Allahu të barek e vëtjale. Kështë ligjerata e dytë, e cikli të ri, e vargut të, të ri të ligjeratave, mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Allahu të barek e vëtjale. Përmendëm diçka nga rëndësia dhe cituam nga fjallë të djetarët, të cilat e, e bojnë edhe më të qartë edhe më të dukshme sasht me pesht, të mësohet emrat dhe cicitë Allahut te bareke ve teala. Ëh, ne dhe sot me lenin Allahu xhelalor do të vazhdojmë që ta shtojmë përmendjen e citateve të dietarëve se sa është më rëndësitë të mësohet emri apo emra dhe cicitë Allahut te bareke ve teala nën hijen e ardhisë kësaj teme në Kur'an. Por në dersën e parë e pam sa është e nevojshme robit ta dinë këtë temë. Nërsa sot me lejnë Allah u gjele gjele Dhe të shohëmi në citatët e Ibn Kajim e Gjoziës dhe Shekhe Kullu Islamë të i mija Se kjo temë qëfar vendizën Në Kur'an Dhe djetarët kër e ka nda në Kur'anin E ka nda Dyt pika krejësore Lajme dhe urdra Pra një pjesë e Kur'anit është lajm Njëftim dhe një pjesë tjetër është kërkes është urdhër apo ndalesi Të lajmët Lajmët përf Për Allahun dhe lajmët për pengamberë Dhe pasta lajmët për popujt të shëtë kanë kaluë e paraneve Ndërsa të urdrat janë urdhër për mengu Allahun dhe mengu pengamberin Salallahu aleyhi ve sellem Ta një Kurani vëzër njësjën e katër mëtsurën mi gjashmi ajete Pjesa më e ma dhe Kuranit është pjesa për Allahun e imra dhe tisit e ti Rëneve kemi përmejnë në ligëratët kaluar a kujti kujtohët Se tekstët e juridike në Kur'an Haram, halal, farz Ekshtumerat për e qërave që vinë në Kur'an Lejohët, nuk lejohët, është obligim është e ndaluar Kjo zë një numër më të vogël në Kur'an Dhe ajo është dikun 500 jetër Kjo është numëri më i përmejnë dur në numërat në, në, e së të i kanë Shiku e djetartë të muslimane Pra juridikën Kur'an zënë të farë Zënë 500 jetë Që mbetët një piesë shumë e madhe Kur'anit Me diçka tjetër Piesa tjetër e cile embulon Kur'anit cila është dhe zërë Kanë diskutu djetartë Kanë diskutu djetartë Mirë po, shumica dërmuse Kanë arë në përvëndim se Jashta juridikut I gjithë Kur'ani është për lajmë për Allahun Dhe cisit e ti Diku është aty ka për pejgamber, aty ka për popujt eksomerat, ka për besimtarë lajmë, ka edhe për pa besimtarët lajmë, ka për pergëzime dhe ka edhe kërcënime. Dihet ar gandon, kreet këto hinën emra dhe cilësit Allahu te bareke ve teala. Pra prej tenuhi apo prej te Ademi alayhi salatu wassalam, deri te Muhamedi alayhi salatu wassalam, është një zburtim i historikut të njerëzve si ata jetuan me Allahun te bareke ve teala. A në edhe zërë djetarë kanë dhonë Prej temave më të rëndësishme Më të nevojshme më, më të randat të cilat Besimtarit duhet Apo njeriju në senzë duhet I kushtë të rëndësi është Njohja e Zotit Gjellegjellu Kush është ki Zotit Të cilin na flasë mi shpesh për ta Bojmë bejnë ata Vmendojmë në ata dysë importan. Andaj fjalën e fundit seve neve përmendëm do shejhul istamut timian në librin e tij të njohur Sharhu al-Asbahani tha pse ja e panumërta të njerëjut nuk i mbulon pos njëja e Zotit më erë dhe cecit e tij. Njeriu vëzhgat aq shumë ka në intuitën e tij krijimin e pyetjeve pse dhe pse kjo, po pse edhe kjo. Dallë ti për shembull i shef shkencëtarë ekiv fundit që ndrohet Steveni ki cili ishte i paralizuar anën fizike pyjtjet matmoja cilat i ban i ban në ata se nga ishte filimi dhe filimi, kriimit është një problematik të sënë ketna e kena kret në vetë vetët tona kur jemi vetë diskutojmë nga fylloj gjithë shka nga nisi gjithë shka e kështu më ra apo që shkatonë shekë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për praniyat e keqja si si zbrthehet e keqja pse ekziston e keqja ose pse zoti xhelel xhelal u dha leje me ekzistu e keqja pse dha leje me ekzistu ni shejtan e pastaj me me ndej pe njerzo dikush ata kto vlezor kto pyetje zonafillat e pyetja e shom pyetje tjera ska mundsi me umbulu te nepsi te çejnia njerzore pos na saj e mson kush es zoti te bare kjo te ala nga se nenhi ne gjithcka tjetër ka me ngelë pytje pa përgjithëta andaj të i gjenë besimtarët se në gjdo pytje kanë në gjevab më shërru si që ka egziston më shërru si që ka egziston është e vërtet se besimtarën nuk i din krejta përgjithët nëse fundja kjo është punë e zoti mirë po krahas krejt tjere besimtarën ka përgjithët mëtë për aforta me, me qëtësin dhe uh, ajo e cila quët e arsyshme apo racionale kështu mëralë prej aso e qka njeri ju e, e synon thot shekhullu islamu të i mije në librin e ti boluminoz dherë u të arudil akëllu e nakëllu këtë përsërisin vlezer një regull qka e përsëritë në ligeratën e kaluar të ligeratat tjera kur folëm për menqurin e njeri ju për sjelën e njeri ju tham që njeri ju ka mundësia ati me folë pak pivetit të kjo tem vlezer duhet të Nëmonë të përçëndrohemi në dëgjimin e citatëve Nga se kjo temë vëdhe zë shumë e raf Pra neve zëgudzojmë me thonë një gërën, një shkronë, dëvetme Mi a ja përkacu Zotit, e aj nuk e ka përkacu për vetit Andaj nga du të shumë në ligeratën e arshme Regula dhe përkufizime si besot një emër i Zotit Gjeli Gjelalu Para se të kalujmë në emrat detalë, Allah, Rahman, Rahim Ekshë të më radhe, e uvalu, e akhiro, emrat e zoti gjeli gjelë Ne do të përmend me një, një grumbët regullave si duhet me besu një emrë të Allahu bare të barekjo vë të ala Po para kësaj, këta do të përserisim vazhdimish Ne dhe dhe dhe dhe dhe dhe citojmë shumë Pra shpresoj që koncentrimit jetë pak më nalt për të dhe gjutë citatin Për cilat të rëshyje nga se po flasim për emra dhe cisit Allahu Për emra dhe cisit Për shemur Djetarë dhe dhe dhe d Për a ka mundësimi a huqë? Ka mundësimi a huqë Por shemë Kur ka lindi ma më shafi e ju Dhe kur ka ndrujet Edhe a, a ka shku pikë ti qitetin Në ti qitetin, qitetin apë nuk ka shku A shtaku me filan tjetër djetarin apë jo Fundja, fundja Nësi a huqë Një vit Apo nësi a huqë një dit Apo nësi a huqë një, një takin Nuk pri shumë pun Nuk pri shumë pun Dhe e mi do volë për njeri Mir, por kur iemi të fal për Zotin te bare kjo te alla, këtu nuk ka nuk nuk është punë e madhe. Jo, kjo është shumë punë e madhe. Njeriu andaj dietarët kanë thënë, çysh njeriu e ndërton perceptimin e tij për Zotin, kjo reflekton në jetën e tij. Andaj kjo pastaj ta shpjegon kur ti mësojsh meran emra dhe cilësi të Allahut. Do ta shoh se çdo defekt i njerëzve, ia shtap perceptimit shnohsh për Allahun e ka kriju gjithmon kanife. Qështë e kanë përseptu njërzit? Univerzin, Zotin, qështu edhe e kanë jetu jetën e vetë. Por shemë për të kryshterot, qështë e kanë përseptimin për Zotin? Baba, biri, shpirti shetë. Tri në nja. Tri në nja. Ra. A ka mundë si njeri ju ishë ndosh me ketë në tërshmurimin dhe sënë është këkryu e, mi thonë, qëre, një, plus një, plus një, boj një. A ka në dunja o që je besonë që ta dykush? Ado ibn Qayyim al-Juzayri thot kjo çka argumenton se këta ndefekt kanë në zotin vetëm e perceptuave. Pastaj normal na e gjejm, por pse revolucionet që kanë dal brej shkencëtarëve kanë dal kundër fejas në përgjithësi, por ai nxit si u kon feja e cila ka qendë ata dhe ka punë shtetin i kishë, i cili ka thonë mos vet pse trebo një, mos vet se kë janë kufor, renegat bëhesh. A kanë feja tonë këtë vëllazër? S'kam. S'kam mundi me pas. Po të na kao diçka që ka qëquët gaip Kao diçka që ka qëquët gaip Po nemi nuk i thëmë njerit Qire janë tri zota, a janë një zot Ska mundë qështë nuk, nuk, nuk pranon logika e njerit Andaj të ndërruar lezër Kjo temo shumë rëndësi Dhe neve në këtë temë s'kemi mundësi me folë shumë na Por duhet me ju përmbajt citatit Puna jonë ka me ngellë uh, Thjeshtë zimi Dhe sjeljas Dhe më në takatin e njerit Sa më për afort me i sjelë Fjallët e ulemave Qa kanë thanë ulemat, djetarë, studiusit e muslimanve Nën, nën hije në Kur'ani dhe hadithit për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem Tha shekhu l-Islam ibnut e imije Fe, fe inel ilme billah Dija për Allahum Pra me dit për Allahum të barek jove tala Dhe qëfar ajo është idén Dhe meritor për e emra dhe cilësive Nuk ka dyshim se kjo dije është dhja me të cilën Zoti mësë shumë të mbivlerësoj njërzit me njëri tjetëri. Për dhezër, thështë e i këllisa më të i mje. Apo njërzit dhezër, përshëmë, ka doktor dhe ka pacient. Ka dietar dhe ka shkall e zakonç me njërzit. Ka mjeshtër një diçkaja dhe ka një njëri cili sësh mjeshtër një diçkaja. Pra Zoti ka mbivlerësojnë me krejësa, të bo. Ka bo doktor dhe ka bo pacient. A në këtë është një, një vlerësim, ka një vlerë më shumë se kë Tho që i khullisam vë të imije, rahimehulloh Për e pikave mësë shumë të gjëzoti e mbivlerson, dikan më dikan, është sa di për Allah Sa di për Allah A ne përshemull këtu edhe nuk e kuptoj njërzit përshemull Ata të, të sëtë filozofojnë në njënë hiën e Kur'anit, thonë që shka mundësi përshemull Muhammed e së sellem më kënë më i miri njërzve Apo Kur sot për shembull kiti shkencëtar i cili ka shkruajtur 100 libra, 200 libra, ka zbuluar këtë, ka zbuluar ata mirë të mahatonin me, me me studimin e qelizës e kështu me radhë, dhe thotë këtit fundi fundit na nuk e kemi dëgjuar Muhamedit se jam të fortë për këto gjëra, dhe ai ashi ka jetuar në periudhë ku është shpërthye apo studimi i gjërave timta. Kjo krij këtë vëllazër, andaj thon, pa kuptuar emrat dhe cicit Allah, pa i kuptuar këto, skuptohet kur gjosen. Hiç Nuk kam mundësim u kuptu asë një sen Ando dhe shikhe këllu isa me të i mije Se ilmi I Allahut Që ti të adish Allahut në gjellë gjellë Kjo është objekti mëj madh Që njërzit në bivlersohet njëri me tjetëri Ando i shpash për nga beri Sallallahu aleyhi sallem Kër i drejton të sahabët e ti Kër i drejton të sahabët e ti Apo kër i shifë të dikam Për që e më rasën e dinit një orë Një orë njën i tha Unë e Për hitë Allahu gjellë gjellë lu, e kësë më ratë Qëka i tha për nga medisë e sëllëm? E ne arafukum billah Minëherë reagoj në njëhijën e kujtë Në njëhijën e njëhjës Allah Ta unë e mas shumë dhe një Allah Wa akshakum dhe mas shumë t'i tutë në ati Kjo nuk e rruga ime Pra kur një anë i tha, unë zdo mu martu Pse zdo mu martu? Se unë e kam shumë gjunaje, unë e kursën mërinjë në gjendit madhes Më murë mëne me gruje, më Tani kjo është mesela tjetër, atash ka me e kanë doshë me bë. Shikon reagimin e pejgamberit s.a.s. pika janis. Kadhal. Unë e njoh më mirë Allahun. Por ajo që keni tevojë ju nuk përkon me atash që ka kërkuar Allahu. E kjo ide ka ardhur se se nishin Allahu. Por ka ardhur ideja vlezë për shembull, krishterëve, më u mbillën kish, elë më thon, s'ka më martu, s'ka më bë fmi, ka më për kushtu për Zotin. Qa që e qënë ato rahbaninje Murk me qenë, mënbyu Ka arë er kjo Sësi ka njoftë Allah Kur kun Allahu nuk në ka thonë neve Por kjo është si munges E njohis Allahu Kur kun Zotë i ongjellua nuk në ka thonë Une ka me kryu të ti një dosë Epshit të madhe Edhe kërkesa ime është ti Qa? Kërkesa ime të është me, me mbytë ata me shkullë Së mundët Nuk mundët Në e gjemi në Quran Qa Allahu të barë e kje vëtëra dhe thotë Ojo njërës martohuni A kjo këta është Tani përpudhëm Sepse a i cili më ka kryu këtë instikt I cili ka nevoj më mbush me një diqka Abo është a i Zotin unë të bare kjo vëtala I cili e zbret E zbret Shëriatin e ti në përpudhje me Kryimin e ti Tani, kur njeri thotë, unë s'martona Ki nuk e di që ka kryu Allah unë njërin Ki nuk e njef Allah unë të bare kjo vëtala Ande dhe zër, fet e devijuara Gjdo sistemi dhe vijum Nga rjed Nga mos njohja e Allahu të barek e vëtala Kurse njëf Allahum Shka me njohë asë universin Nuk ka me njohë asë universin Ata dhe shkhe i khullu islamu të imi e se Ilmi i Allahu të barek e vëtala Pra ta njohë shë Allahu në gjellë gjellaluhu është prej gjërave të cilat Mos shumë të i zotë i unë të barek e vëtala I privilegion njërzit Njëri bit jetëri Se i përket Njëri Rëndësis së emrave dhe cilësive të Allahu të barë e kjovëtela Dhe ezerën djetarë kanë shkujtë shumë libra Dhe realisht është një barë shumë e madhe Me, me, me isilë këtë ato fjallë të djetarëve Se së kanë folë për, për këtë temë Mirë për po neve gradualisht do të mundohemi me isilë fjallët e ulemave Prej djetarëve të cilët janë vequë për këtë temë është djetarë një ori për këjim e ljozije Rahim e Allah Në zanë si shekh Ibn Taymiyyi i cili 17 vjet ka qëndruar pran një hoxhës më të madh i cili e ka gjuv Damasku në shekullin e 78. Dhe ai është Taqiuddin Ebu'l-Abbas Sheikhul Islam Ibn Taymiyyi. Andaj do të neveto ta pra, dohet më mësuj juve veç tani ka dhoni Ibn Qayyim, ka dhoni Ibn Qayyim, se kjo do të na bëhet shumë. Jo se te ulemot nuk ka tier. Ka. Edhe te momente vjetat. Na do ta veçojmë një ders të veçantë Ebu Anifja, Imam Shafi'i, Imam Maliku, Imam Ahmedi ata shakan thon emra po emrat e tisita allahut mir po shprehet mot leta qe afrojn me e kuptu ketem esh ibn qayyim el jauziye madje ashekhu sami mi esh moi ngarkum shpreje andaj fillimisht pra neve do te fokusohemi me me më shu ketem te kush te ibn qayyim el jauziye osht dietar i cili osht planuar mesin e krejte grupeve and ibn hajar es qalani ne biografine ibn qayyim el jauziye ka than ata do kundërshtari dha i cili pajtohet me ta. Pra i bankojnë me Xhozinë agjencë pajtonon krejt. Madje sot i gjën plot njerëz të cilët, për shembull, kur doin me lejuave, doni bidate kështu me radhë, kanë thonë dikun Sheikhul Islam i Nuteimi ekzemeran nga këtë kuptimi i citatëve. Pra janë dietar vëzet të zot janë të pranuar në mesin e ulemave. E theksoi, nuk do të marrin prej këtyre pse s'ka tërë, por për shkak të angazhimit këtyre dietare me këtë temë dhe për shkak kthjëzimit të kësaj teme. Për për shkak kthjëzimit të kësaj teme. Thot Sheikhul Islam Ibn Qayyim El-Jauziye në librin e tij Tariqa Tariqul Hijratain. Thot: "Ar-Rabbi asma'uhu kulluha husna." Allahu, Zoti Jonë te Barekehu te Ala, të gjitha emrat i ka të mirë. Të gjitha emrat i ka të mirë. Husna, çdo më von husna, ahsan. Mutmirah por pse janë emrat më të mirë. Tani shpreha më e mirë, vëllazër, te na kanë kufi. Në trut njerëzit kanë kufi. Kur themi për Zotin i ka emrat më të mirë. Çfarë kemi për qëllim? Më të mirën? Ha. Sa i përket Zotit vetë. Ja ato që ka truni ju. Edhe ka thonbej nga pejgamberi alay salatu wassalam, la uhsi thanaan alej. Unë s'muaj me të folën me ruh sa ti je i, i madh. Nuk mund të njëri me falenderu Allahun Sa është a i madhë Sa është a i madhë Andaj, kur thot emrat e Allahut Më të mira Në atët qka i përket Zotit të barek e vëtë jala Lej se fia ismusu As një emrë i Allahut nuk është i keq Po as një emrë i Allahut gjelë gjelaluhu Nuk është i keq Vë awsafu ha kullu ha kemalun Lej se fia sifetu nëksin Të gjitha cilësi të zotit janë të përsosura. Të gjitha cilësi të zotit janë të përsosura, në ta nuk ka nuk sënë lëkë. Nuk sënë lëkë, që ka do me dhe? Dishka që ka mungon. Dishka që ka mungon. A rap të i thoi naks, kur mungon, dishka. A ka në cilësi të zotit, dishka që ka mungon? Ska. Nuk ka. Dhe kjo vlezër, prapë thejme, dhe na do t'i përsërisim shpeje që të thelohen brenda, brenda duo dalim nga imajjinato attona e bohanive rahimahullah do citoj edhe tekstin e tij nga libri i ti, tij ku ka përmend për perceptimin Allahu te bareke ve teala ka thon kullu ma khatara fi balika minasuri lilla fa huwa ala ghayri zalik kread sura çka të vin ti për Allah fotografi mos do ku çështu mos do ku çështu mos do ku çështu kse vlezën vim do shtamë miliona Për dhe që ka të e ki rëzë këmjetu dhvinsurë Muzdo këtë qështu Thot i bo Hanife Rahimahullah dhe Shekhu Lissamut e Mie e, e thekson këtë gjë Thot ka thonë ajo është ndryshe Ajo është ndryshe Shekhu Lissamut e Mie kër e shpjegon këta Qëfar thot nga se truni njëri jut Ledzom me shembul Me shembul Kjo si kjo, kjo si kjo, kjo si kjo Ose e afron, për sheimbul, e afron Ndërsa për Allahu në gjellë e gjellalu A ka shembu në gjajshëm të ketë E për si kjo? Jo ja. Andaj, gjdo surë e që ka të vjen për Allahun Ajo është ndryshe Thashe Shekhe Lusam i bën ka jim el-Gjozi Wa efaluha kulluha hikmetun Lejse fiha fiğlun khalin Anil hikmeti wal maslaha Kret veprat e Allahu të janë me urci Kret veprat e Allahu gjelluar e janë me urci Nuk ka në veprat e ti Ditë qka e cila është të ez zhvesht prai urtësisë dhe levërdisë. Pra çdo vepër që ka apo Zoti është e porçosur. Është porçosur. Kur e krijon Allahu një njeri të paralizuar, apo kjo është për të smri? Është për të smri, do ta përmendin. Kur e krijon Allahu gjithasë njeri për shembun me inicija, është për të smri? Është për të smri. Kur e krijon Zoti edhe bare këto letale një njeri budall, pa mend, a është për të smri kjo? Kjo vepër e Zotit, a është për të smri? Është për të smri. Nga se këta ndel pah Kudreti Allahu të bare kjo dhe talë në Lëramanin e kryimit Lëramanin e kryimit Pra Allahu i gjellu ala dhe zër Kure ka kryu Ademin Ademin Me plot për sësëmori që e ka dhe njëri Si kur ta kishton veç me Ademin Kishton, kisht me thonë Sëmunët më tjetër Ta, ta mamma Eboni, po, shumë mirë doleva Kure ka kryu me miliona Që argumenton kjo Sa i ka ku dretë shumë Dhe për ta nuk e lovë e kjo Mirë Pse e kryon dhe njerë di kanë Me nëksan lëk Nëse thot dikush A, a kish mujt mu dokë Njeri ndryshe Po Qe ndryshe Prej urcive që i kam përmen Djetarët Pse allo e kryon di kanë Për me të kalzu Allahu Se aj Të ka kryu ti të plohët dhe din dhe të thekson e, ti shka i plot që ku ta kumë që shembulin për me të kazu se e dhe qështu ki ka mujt dhe këtë dy të ashton falendërimi adaj për nga meri së sellem nga kam su kure shovë mi dikan me të meta apo me në kësallëke shka me thonë falendërimi të kënë allahut i cili ha, afana nga ka rujt për qësoj që ka së përubu këta anë të thë që i bënkaj me gjëzje s'ka në vebrat e allahut të far Pas e thot, wala hul mathalu al a'la fi al samawati wal ard wa huwa al aziz al hakim, fadati takun shembulli m'i lart, na cije dhe na tok, dhe ai esht i forti dhe i urti. Esht i forti dhe i urti. Mausufu bi sifatin bi sifati al kamali mazkurun bi na'uti al jalali munazzahun an al shabih wal mithal wa munazzahun 'amma yudadu sifati kamalihi. Fadiban qayyem al jawziya. Ai ti sot me çdo cilësi të përsosur Me zot cilsi të përsosur është i pastër nga shembujt dhe të ngjajshmit. Po as kota të ngjajshëm Zoti on tabaraku ve taala. Nuk ka të ngjajshëm. Andaj Allahu xhelu xhelalu shpaj kur me me e përmend neshmorinë e tij, argumenton në Kur'an me çka? Me lloj-llojshmurinë e krijesave. La Romania e bimë, la Romania e kafshëve, la Romania e njerëzve, fytyra të ndryshme, zona të ndryshme, dëshira të ndryshme. E kështu më radh, çka argumentojnë? Se ka buru pej, mi njësht Ka buru, ajo është një A da nukot në gjojshëm Allahu të bareke Vëtë ala Thot, femuneze hun anil mautil mudad lil haja Allahu të bareke vëtë ala është i pastor nga Ha, të kundërtat e përsës mëris Të kundërtat e përsës mëris Si për shembul, nga vdekja e cila është kundërta e jetës A e ka për zotin tonë të barëk e vëtala Ditshkan nga vdekja Hasha Në ajetin kursi Allahu të barëk e vëtala Ka përmen La të khuduhu sinetun Vë lanon Allahu nuk e ka për kotja Asë gjumi Mirë Mas me të ka për kotja Edhe gjumi A është për së smëri Në vetë veti A ka në nënkuptim Iksajna Thot i bënqajim e ljëzijë Allahu nuk ka dhe një cilësi Që i mohojt vetëm se në ta ka një për sësmori Për shemo Kër i thojna dikujna Aj nuk e ka bëgjumi Që kjo vesh një vetë veti A është plëci Jo Përvesht nëse I vërtetohet për sësmoria jetës Vashdimisht është i gjallë Vashdimisht është i, i gjallë Andoj për shemo në mesin e krejese Allahu të bare kjo vëtela Ka kriju lëra mani Ndë një herë e ban Për sësm e për tjetërn e ban nuk sën lëk. Abo, ka veprat dhe silat, sigur gjumi dhe pushimi dhe levizja dhe aktiviteti, dhe njërë Allah u gjetët një vepr, një krijesës, jë ban për të sëmëri. Tjetërn, njëtën vepr, jë ban nuk sën lëk. Kjo për shka me argumentuhe? Se Zotë i unë të barë kjo e kjovëtala kryon me zgje dhje. E zgje dhje këtë, me vendosë kështu. A dojë dhëtë, nuk ka në cicitë Allah u Nga vdekja El motë në gjuhën arabe Ne apërtim vdekja dhe nashkon menja Kër vdes njeri ju Motë në gjuhën arabe o diqka tjetër Motë është Pa një shmëri Pa një shmëri Mës me, me pasë Në kuptimin jet Alloh Qka ka me diqka Që mundët me shkun nga pa jetësia Alloh t'i më hotë Nuk e ka pa ta As kohëtja, as gjuhëmi Ekshë të më ratë Pase ka dhonë Munezëhun an adodadihi kulliha minë në nisjani Ve dhuhuli ve uzu bishenjën an ilmi është i pasë të rëzotë i onë nga Harresa Dhuhul është Sikur neve këpërshemë kërë themi E tash më kujtua E, e këm pasë si ndërmen Po së më këne qartë I dhëjnë dhuhul <clears throat> Ako mundë që si muqinë si su zotë i onë të bare kjo tala me këta Ska mundë që si. Wa'uzuu bi shai'in an ilmi. Ai del diçka prej ilmit Allahu te bareke ve te ala. Me dawn për shembull njëri për njerëzve na false pas mi haru me don buk. Ken haru, ken krijuat, ken alon. A ka një njerëz që beson gjë këto? Po, Pitone. Aristoteli. Ka ja? njerëz të cilët mire me me filozofi dhe i kanë kanë shumë ta Erma, normal ju vënë rand, Aristoteli beson se Allahu e ka kriju krimin dhe e ka lënë. E ka kriju krihimi dhe e kalon Shekhu lë islamu të i mije Dhe i bënkaj me gjuzin këtë qëfarë thot La ja azubuhu Atik nuk i mungon gërgjoh Për dit Për dit është i angazhuar me kitë krejesat Dhe as njani nuk e Nuk e huton pëj tjetërit As njani shemo Ajo pëjtja e zakonqme Kër na falmi për shemo 500 bëjtë anë gjami Për nga meri se selim ka thonë Kër robi mërë të këbir dhe lidhët Allahu i drejton atij. Tani drejtohet një anit, këtu një anit, në ndi një anit, në kin një anit, në çabe. Tani këtu fillon njëri mos me kur se kjo ashi njëri, tabela, analogjia njëri me çka, ha? me trupa, ato nuk jami drejtuar këtu, s'jam si andej. Por Allahu Xhelal nuk nuk nuk shembulleri këtu. Allahu të fshir ti, ti e kshir tjetrën. Do të furnizojë ti, e furnizon tjetrën. Ekse mera. Ana kur e pyetën Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu an, gallin all just being on it he said that erdh yeri dhe i tha o Abdullah tha në hadith e ka ardhur se Allahu i merr llogarin robrit për një herë. Por kur të fillon dita gjykimit, Allahu nuk nuk i merr llogarin njerëzit që kemi na përshëndum përse të njerëzit sot me ran apo prit hën te del te hën te del te a mërsht do? Jo Allahu. Krejt për një herë. Krejt propite i pa dorë di vuni kit për një herë. Dhe sicili mendon se do të morr vetëm atë. Dhe kanë një galdëm, etj, kjo çish mundi. Smarrok mua. Askush vlezë problem. Çfarë for për puje i kanë bë Abdullaj ibn Abbasit. Argumenton se ata njerëz, ata njerëz shumë kanë menduar për Allahun Tevare Keutaala. Çiko pyetja, pyetja nuk gon provokuese. Andaj Abdullaj ibn Abbasi u shpërgjigj. Çiko çfarë përgjigjme? Andaj dietar kan thon, i jesh përgjigj përgjig me një sifat tjetër të Allahut, i cili ka zburdhje. Në sifatën e një sifatë Ajsin e ka kom. Andaj, doni herë ni sifate zbuloni tjetër. Sai ka thanë Abdullah ibn Abbasi, "Kemajrzukuhum fi anin wahid." Sigur që i furnizon për një çast. Shikoj, sot janë 7 miliardë njerëz, mbi 7.300 milion ku di sa janë atje. Për një herë i furnizon gjithë lindin, disa vdesin. Éshtë më rad, do kanë smuje, do kanë probleme, sicili ka dërtet vetë, e kështu me rad. Allahu xhela krej dia kurin punt ju përdiqet lutjeve, i furnizon dhe nuk hutohet mithon dikujna, ma paka më shumë që që kërë riskën aj kështë ka argumenton dhe zërë përso smëri e Allahu te bareke vëtë ala, andaj i bënkaj me gjëzije me këta argumenton se njëriju duhet të beson Allahu te bareke vëtë ala të përso sur në emrat eti pasaj thotim qaim el juziina fi al tiatr da ti na rancina emra dhe cesitet të allah tabarake ve taala thot man istaqra al asma al husna wajadaha madaihu wa thana taqsur balagatu al wasifina an bulugh kunha thot kush in dik partimosu me per per pikshmori emra dhe cesitet të allah xhel xelalu do ti gjent te gjitha ha Emrat të cilat meritojnë lëvdat Dhe falëndërim Pro krejt meritojnë Gjdo e emor i Zotë mi dhonë sa i madhije Te bare ke vëtjara Thot dhe shprejjet E atyre të, të cilat din mu shprej Janë të paft Me përshkrujt Zotin ton te bare ke vëtjara Më vezër mi mor krejt po hejta dhe dunjojës Krejt ata që shkrujnë proz e, e, e, e libra A kanë mundësi ata me shkrujt Dhe me e përshkujtë Allahun të bare kjo vëtara Ska në tësi Nga sa Allah u gjelola është për të iksana është ma imat se kjo Vë ta gjizul e uhamu anil i hatati bil wahidi minha Thot dhe perceptimet e njerëze Imaginata njeri u të ka shkon është e paft të gjitha së bashku Me e kap vështë i qësit Allahun të bare kjo vëtara Por shemë u vëzër Prej numrit njeri u mos shumë Di që e për jeton është imaginata Vëqë une, vëqë ti, ajë tjetëri, si cilin vëtë veti, sa përceptime ka Andaj, e vetë mja është imaginatë e cilja kombinon fotografi E me një fotografi, e banë kështu E dhe kombinon, tërkip, se i thajmë Nëndërton fotografi Kretë imaginatët e njërëzë më, for, më bëbash, ba forcate e intelekteve Dhe me thonë, imaginoni këtë për njëherë Vëqë të cilësit zotit me përfitiru ju bashkë, s'kanë mundësi A ti paramet është është t'i vet Paramet është t'i vet Pro krejt bashk më, më mbledh Edhe me imbashku kitë forcat Adhe Allah u gjeleval në Kur'an Në surin Isra I kathir njerëzit dhe gjinët Më bashku bashk Dhe me imbledh kitë forcat Me e pru një ajet Zotit Kur'an Vesh një ajet Fjale ti Ska mundësi Ska mundësi Edhe ja jemi në viti 1441 të ejgjrit Dhe vazhdojnë sfida e Kur'anit me than Fe t'u bisurat i minë Ben e nisura kur kush do gjej. Pse se s'ka mundsi vëllezër dikush me imitu Allahun te bareke وتعالى. Hana jikoni z për shembull kur tin te vënojnë në krimin e tyre. Ti e piqje këto operacionet plastike se të kanë dalë në në kohën bashkëkohore. Shikoj çfarë hazapi bën ata vete. Wallahi nëse Zoti i onxhel el-Jelal ja jap në njeriu një, një pjesë të organit, i cili nuk është në standardin e nivelit të njerëzve komplet, apo. Nëse ai intervencionon ata ka me gjetë prej azapit shumë të madhë, si kur ajë ta kështë duru qashtu të qëmëtume pak, në trunin e tida. Pse? Sepse intervenim i njeri në në krimi në Allahot, ha, e, e prisha ta. A ti i gjenë pësa një njërzit? A ka do një njeri cili përshemull, i ka ra një smuje, Allah unë arruj për smujeve dhe gjithë muslimanve, smuje ra dhe intervenon njeri me dorën e tia ti. A ka mundësia i me e përfitu fuqin dhe imunitetin atë njeriu të shëndosh i cili s'shpreq nga gërshonte e doktorit. S'ka mundsi. Andaj ka bënë ato, thonë tash kadaj se ti të ke na preknë me gërshon, duor sti më trajtu me kujdese, me ilaçe kështu më radh. Pse? Pse njëri shno shnuk javon? Sepse këtu është i paprek, është ndrushmëria në Allahu te bareke وتعالى. Andaj i thonë Blazer, ka studiu vjet, 30 vjet. Ka prek me ilm, ka prek me ilm. Por prapse prap, ajo çka është krijuar nga Më i dishme Ska mundësi më barazu Në piesë Në piesë Dërsa Allahu qëllë ka kriju një riu në këtë për së smërit Adëllë dhe zërë thotë Sheikhu l-Islam ibn Qajim el-Gjauzije Perceptimët e njerëzë nuk e kapin Asës i sitë Allahu të barëke vë të ara Wa ma dhalike falillahi subhanahu Me hamidhu ma mada'ihun Wa anwa'u minë të thanai Lam të të harrak biha l-khawatiru Wa la hajesat fi dhama'ir Wa la la had li mutawassimin Wa la sanahat Allahu i madhruar meriton për falënderimeve dhe lëvdatave, për llojshmëritë të lartësimeve, të cilat mendjet e njerëzve kanë mundësi mi skuatë. Dhe ash që i skuqtohet dikujt pimrëna me me falëndruar Allahun për as çka ka ai. Çi do të përmend më na, sepra imrovelsi vit Allahu Jellalu ala është hadith i njëri që na ka transmetuar Imam Tirmidhiu, është hadith i njëri që na ka transmetuar Imam Buhariu, Allahu i ka 99 emra Kush imëson ato Hingën nëtë Në, -në hadithën të nëmjëdhijut ka nërë të nëmru uara 99 emra A i ka Allah u gjellë 99 emra vetëm? Jo, jo. Më ndihim e lisohet dhe se Allah u gjellë Ka përtej 99 emrave Argument, kjo është ka përpërmejnë këtu i bënqajim El Gjozije Hadithët të se në kanë zirën mën Bukhariju Nga pengamëri jonë sallallahu a.sallem Thot pengamëri a.sallam Në hadithën e gjatë Të cilin, thot, shkoj njërzit të Ademi, të Nuhi, të Musaj, të Isaj, të Ibrahimi, dhe ankojnë të këtapin nga mërë, dhe i thujnë, thuj Allahut, lutë Allahut, janise logaria. Apo? Në fund, Isaj, qka thot Alei Salatu Selam? Shkote, shkonite, Muhammed e Sezellem. Qka thot Muhammed e Sezellem këtë ras? Hadith i gjatë. Thot Muhammed e Alei Salatu Selam, NLH. Unë jam për këtë punë Shikon, ditën e gjëkim Nuk jemi këtë dunja Thotë për nga mëri a lejtë salatës salam Unë i bi a lau të sejqde Për me lutë me nisë shefati Këtu është ajo argumenti Dhe thotë për nga mëri a lejtë salatës salam Dhe i tham disa shprejhje Falëndëru se për Zotin Mi frimzon aj Tash nuk i di Tash nuk i di Qëtë me thamë se Muhamedi s.s.s tani si pejgamber më i ploti kit pejgamberve, vula pejgamberve, njohsi më i madh i Allahut te bareke ve teala i mungon diçka prej njohjes së Zotit te cilin ai meriton mu falëndëruar. Po vëzhgo njerëzit te cilat mase shumë dhe kanë njohur Zotin, Allah aja u ka dhënë kthejt, shprehje falëndëruese? Jo. Pse? Se ka cilësi i Zotit se na nuk ja dina. Hiç nuk i ka përmend Kur'ani as hadith, ashi një pejgamber i di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 apo ato ateista të bashkohur dhe këto agnostik çka thonë se dina mungon të me pa Zot mungon më së me paftë ekzëmë rrad. Muhamed kujt i thot tamam këtë muahbete veç në pjyte. Veç në pjyte. Pse vazhdimisht muahbeti për Zotin? Tamam ju po thoni ska Zot ose se dina mirë kështu më radh që janë data, po pse vazhdimisht me fol për Zotin? A sum pe shkolnë mo ket, kët muahbet, kët tek na bevetet? Apo edhe sa herë si të lindë për shembu një njerëz i i if me ai prap i vi ne dat fytyr se te artikull i kam blaq e kuptoni vëllazë shum unioni e munon 40 vjet vetën tu thon s'ka zot shkruan libra jo munohet ne permes shkencës s'ka gjali vet thot kalla kada alet ato sheh ju zë më intereson mua unë e prap du vet me dit pse kush e ka kriju ket xhir lazar alla u jelan marena ka kriju intuit qe sa i thoin fitra fitra çfarë do të thon për shembull Ma rrezdo lëvizet njerit. Për shemund njerit kur degradojm vlezor, ka mundsi me shtyp natrshmëri dhe me kputke. Për shemund ka njerëz i vlezor tu vjen si vjen marrë mo, ma, i skuqët. Ka njerë i ban zinon, nuk i vjen. Kur jam i thënë oti ki bë zino. Sot me mujt paf vazhdoi të njëjtën. Pse i prishet fitra? Mir po, a ke argument? Jo. Cila është argumenti vlezor? E mormin i fëmi tre. Shekalin tash. I cilit është prreg natovirusa të cilat? Ës prreg aj. Eto në takshin me ti e hamrena, kur po vjet, sisha, ja nis mbledhën. Ndërgjexa e tij e hamrën. Kur diçka s'është e tijna, çka? Kini pavde zaket kena e vlad. Kur gabon e vladit, çka ndodh me ta? Ti e vrej nëse ti di çai ka diçka. Ka gabu diçka. Ke çka dëshmëri, kush ku e ka kriju? Do është më interesant se kërejt fëmitë kanë këta. Çka? Kur themë këtë fëmitë këtnjerësi? Analizë, perceptimi. Për Allahun te bareke we te ala dhe Pythjet për Zotin të bare kjo vëtala Janë për mrejna njerit Ska në mundësi mu shkull Ti me provu me shkull Së mundësh Andaj shekull islamu të imi e thot Nuk gjejnë në Kur'an Ha Demand dhe kunder përgjigje Për ateistat Këta të të përmemi në Po këtu e huazojda Ska në Kur'an Ka dalë Ka doq ka thoin Ska Zot Këtinve Kur'ani nuk mirët me këto Pse vlezer Se nuk janë reali ata besojn. Andaj themi pse mos sot fjalë një orë, në aeroplan ska test. Apo kur ka krizë ska test. Kur anija e merr sikletin e vet, a ka test anëzer. Atë shikon njëri pse mos kur ka siklet, sikur natyrën do më dhënë o Zot. Apo? Natyrën do. Ti duka daga, ku, ku i të drejtuar. S'di do dikush do të më ndihmuë. E po çaj dikushi, është Allahu kur e ke mohu, kur e kanë rahat. Andaj beson nuk ka në çënjet njerëzore Ateista Por shfar ka Ka dozë sa njëf Allah Dhe sa nuk, nuk e njëf I bënkaj me gjëzije Vajshdo me e përshkrujt Qishka arë në Kur'an dhezër Qeshtja e E emra dhe cicive të Allahu të barek e vëtër Kur'an i vëzër Pim filim Derim barim Nuk ka në dënja jet I cili zban me i sharat Ka emra dhe cicive të Allahu të barek e vëtërra Mbi Zoti unjël kur fol edhe për me hanger, edhe për me pi, e lidh me emrin ti. e tij. Mbi Zoti un te varike ualla edhe kur e ka përmend njërin kur martohet, ka thonë, kjo argumenton për Zotin. Apo Allahu ju ka kriju juve në çifte, burrë dhe gruaje. Kjo është për argumenteve të Allahut. Shikoj, ti tu martu, ai thot ka dal, martoi ama un un un unë e kumbo gruën dhe burrin. Pra nuk ka dhe zhen Kur'an Vetëm se bëhot me isharat Ka Allah u te barek i vëtala Thodi mënkajin e gjëzije Në libren e ti El Fawait Të emmel khitab e l'Kur'ani Të gjithu meliken lehu l'mullku kullu Ta ne, kjo shpreje Normal, për atët se të nuk lehzojmë shpesh Kur'anin është pak e largët Po, na po shkojmë në mëndimin Se që tokë Sa do pak krejt e lehzojmë ka pak Kur'anin Apo e ngojmë Kur'anin E nëse nuk është kështu të Libri mosum diçenat duhet me kushtu rëndësi Kur'ani. Libri i cili mosum ti na duhet me si na me na hangër për imrenë, a kemi lexuar diçka për ai ti? A kemi dëgjuar sot diçka për ai ti libri për në librin e Allahut te bareke ve teala. Thati Ibn Qayyim al-Jawziya, "Mediton në lëxërimin e Kur'anit, do ta djesh se si flet një mbret i cili kret mbretëria dorën e ti." Wa lahu al-hamdu kullu. Azmatul umuri kulluha bi yadih. Do të gjithë se gjithë falëndërimi është i ti Dhe krejë që është t'janë në dorën e ti Tho t'i përnë kajimi nëse e marë Kur'ani me lezu E qëllë Kur'ani Ta më në t'janis me, me lezu një, një ajet Tho t'i përnë kajimi Shikojë me vëmendje, ligërim, retorike në Kur'ani Mërënë ajetit ka atë u fol A i cili dëbindë se kitë është e jemi Kjo është ajo fuqia me ma Kur dhe Kur'ani dhe zërë Fuqia me ma dhe Kur'anit është se të dhu Ka që shpufol ka ky Shema dhe, është një orë Këta se të pranujnë fejën prej Shkenstarë ndryshën Njërë për i tërë ka përmen Ajo që ka mas shumë të në Kur'an mund Ka tërheq Oshë se gjatë ledzimit shumë të librave Unë gjithë mund e autor të i kam gjithë Në fillim të thamë Kërkojnë njësë pre ledzusit Dë një rëshitje Dë një gabim me ma falë Njërë zhjena, Në surën e dytë, filimi surës dytë që ka thëtë Dhali kelkite bu lara i befi Kjo është libar i Si, si lip i kërkujt falje jo, Forme e retorikës Si qëll i kur fol për shimu, dhe, Na kur fola me njeritete, që ka i thoi na? Na banala, eksumerat, mui me gabu Në Koran s'ka, më falni Ska Bindnu bind Kujt janë qijet dhe toka Kipa në Koran sa shpjetet Kujt është pushteti To pyetë vëzërr, ti të pushtoj, të morin me vetë, s'ka mundiç si çka më fol. Andaj për shembull, askush ndonjëherë s'e ka përvecu krimin e qellës. Me thon, a di çka? Qella është iemi. Kanë thon njerzit, ti keni vrit. Hec. Amba kur thot Zoti në Kur'an, qella është iemi njerëzujt po. Joti. Ja. Pse vëzërr, detyrimi i jot më thon, joti ose në dip se s'oj kurguç ti të pari. Andaj shigot, çka do të bën kë i me xozie? Ti kur dalëzesh Kur'anin, të kur bin retorika, mrena ajeteve ka. Se që kish ka të fol Osh mbrati madhë Pushtet mbajtës i madhë Ua ma zdaru ha min Kërta lezojsh kërë anin e, e shese krejt univerzëj ti Piti ka dal Ua me radduha i lej Dhe e kupton se ta ajka mu këtëje E kupton Pas e thot Mustë të ujen alaseriri mulki e, e shef se ajë është Ingritur në arshin E pushtetit të ti Allahu Allah qëllua e përmejnë Kur'an El Rahmanu El Arshista Rahmani Në bëja Arshqëndron Dhe këta Kështë ka obligon Obligon se ajtë fol pinalt Ti e i vogl Dhe shka kërkush dunja që fol qështu Hiq as me lek As pengamber Andë shiko përshemur ti Vetë fjallin e pengamberi së sellem Dhe fjallin e Kur'anit Shemur mërë Lej njerëzit tjerë Mërë Kur'anin Dhe aditin e pengamberi së sellem Ha? Përshemur pengamberi s Kemull Allahu jallahu al-Quran. Wallahu yaqdibu bil haqq. Allahu jikon mahaq. Kurri. Hadith yat nga pejgamberi s.a.s. ka ard, ka tha pejgamberi s.a.s. juvinite ona jikoni. Shko pejgamberi s.a.s. boflet. Juvinite ona jikoni. Njani bi uve, dyvesh ka ini hasmuna mesveti, dim e fol ma mir. Dim e fol ma mir. Ka do kusha mulla fazan. Ma dim e Just just shumë viktimizohati thu tamam ke mo ke dunya i pa im qart. Realisht nuk është ashtu, po është ajo një lloj aftësie e viktimizimit vetes. Pejgamberi sër se çka thot. Ka mundsi ti njerz i vin te une. Njoni di më fol, njoni s'di më fol. Amba kish ka di më fol, e di se haqi është me kët çka s'di më fol. A do e ka thonun unë noshta xhikoj me kët çka di më fol. Do so, kimbind mua. Edhe ka thonë se kish ka di më fol, e di se haqi më kët tjetrin. Letë jajape, letë kalëzoje Se të Allahu e pagun me zarmë Apo? E kështu me ra Dhe zra, munë është me gjithë një që si fjali e në Koran Me thonë, këshire Hune, muj ju me kalzo, mu Përgjemi, me me kalëzo, muhe Përshimë me thonë Allahu jale, Ti munë është me me parashit muhe Padrejtsinë që tu ka po ti A munë ka munë që se kuptoj Ka munë që une e keç kuptoj A ka munë që kështu? Jo E pseve e mështë anë thotë Une munë e keç kuptu? Se ajo rob O shënonaci. Do të diman kajm el jazija. La takfa alaihi khafiyatun fi aqtari mamlakatihi. Kur ta lexosh Kur'anin e sheh e ndjen për ajeteve se ai aj i cili po flet nuk i ik as nisan në vendin e pushtetit të tij. Kur të lexosh Kur'anin ti e ndjen se ç'kish apo fol, ti nuk i mungon kur gjaubi dijes, çka sillot këtë univers. Nga saje përmendën Zenin Matim. Mërshimë, se indi ma imë dhe zërcili është për me në Kur'an I cili gjithmonë e sfiton shkencën, gjithmonë është parha shkencës Apo? Mërshimë, shkencë e ka zbulu këjdi Ka zbulu qelizën, atomin, e ka zbulu bombën Apo? Dhe krenohet me këta dhe thotë na një shala një ditë këra më zbulu edhe Këra më zbulu zotin Doit me panë në laboratori Hashe dhe këlla Mirë dhe zërë, zotë i onë të bare kjo vëtala Kërë përmenë kërë anë detalët Në shkejnë sa mirët me detalët, që i rëtë e himëta Allahu që le kërë ka përmenë detalët Shemë dhe ka përmenë kam Gjethet Allahu e dinë kërë bjë një gjeth A ka du një satelit dhe zërë, zotë du njo A bu du një kalkulator I cilin nevena del me numër Cakt Te videntum sa gjethet i ka du njo ja? A ka mund qi A ka mund qi, nuk ka mund qi dhe. A ta e thojnë, Na një drumë e morë me nëmru Na të të sosë bavaki të i nëmru Ato do kanë ratë, do të dalin të rajana Së këna mundë si Na, na gjithë më njëna masë krimi të zotin E Allahu i gjithë levala nevena kalanu Që ku i këni krimi, mërnu me ta Andaj gjithë më në të e gjenë Kërëan se Allahu në afonë Sa e është për para Së një delë të adi ja për para Kjo është Tha dy përkajimi, ka kuptohet kjo Të ledzua jetin Të Tho di përnë kaj me gjëzje Alime bima një finu fusi abidi Allah u gjelë gjelalu hu në Kur'an e kupton të ishtë i njohur më atë qakon në nefësët e robëve Ti ku lezosh Kur'an një dhe zërë Ti kupton se që ki autori i këti librit njëf ka mua Bile bile e dika qka duhune Bile bile nevojët e mija shumili dika Abo Shemut njëri vëzër, në jetën e ti ka me cindra dëshira Ta më rikë, ta më rikë, ta më rikë, ta më rikë Allahu shëllë, thotë, këti ti, lëtë mu muë Unë ti këmë dhënë, unë ti jabë Ti du, ku shokit qafol që shtunë, që këtë forë? A kini pa vëzër dë një njëri me thonë, ti këshirë, unë të kam dosë të mirë, kam shokë të mirë Lepë për i muë që ka dushë A ka di kështë dhëzër? Përë Bile, bile, me pas, këtë qëtë dashamirë, mihi pak në qafët E, shtash, liram pak, se edhe une kam jetë në teme Qëka ndohë dhe zërme, qëka ndohë? Si kur njeri së duron, mi lip shumë Allah dhe të lip në një pimu shumë Bile, si të mëstëm lip një shumë, i dhona E këptën e retorika, këso është forma e të folurit Thëti përnë ka një melgjëzije, meditoje këta Meditoje, kështë ka argumenton? Se vetë, vetë Zbritje fjales Allah Argumenton për cilësit e ti Andaj i bënkaj me Gjozi e ka than Unë jam i gëtshëm Për zdo ajet me argumentu cilësit Zotit Zdo ajet Qov të dha ajet nësa të full për Ha, jom pijen martaj e së ku diqka Pse, Tho, thotë në tako ajetet Të cilat argumenton për emra dhe cilësit Allah të barek e vëtjala Pas e thotë Muttallian ala esrarihim O ala njetihim Thotë, kur të lezësh Kuranin e shef Se ky cili flet në kë është i njohur me sekretet dhe publiket e njerëzve e ideal. Premullahu dhe lë thotë Kur'ani ja alamu khaifatal ayni wama tukhfis sudur. Ai di çka vjedh shini traftar, epo kurish di çka shpejt. Dhe çka ka në gjoks. Aqaut di gjë të dunya çka thot un e di ti mbrën ashtai tu menua. Po çka shka tol de farfalzori ti do të po vone e dije. Apo andaj është ajo e, polemika e një ore Sheikh Halban rahimehullah. I që le ka thimë njërë, i ka dhënë du me polimizu me tje Se unë e di gajbin Unë e di gajbin Kjo është prej Prej shemë më të thjesë se re argumentonë se njërës di kur gjahë dhe zë Dhe këtë pretendime të i ka të qumë të frime I ka dhënë njëri, i që i halbanit Unë e du me polimizu ti me, me të bind Se unë e dit të fshehtë Ka dhënë hajde për së dojna Bërë Ka dhënë me një kusht Që i halbanit të të të të t Ti dush me ditë bur. të burë Ti dush me ditë ku ushtë në shka po du me të avnue Fa sa katë Fe buhit Shka ki me vazhdo më në ta Dhe zër jemi ku fizum shumë pun Ski qka me ba bon. Oshtë Allah u i cili a i dinë të më shethat A në nuk bunët kërkush du njah me thamë Unë e di vetë i shka me non A je thotë si shprejje Se di o dhe zër Nuk e di A bo, që e mon njapër me të dërgjive të gazetave Oshtë me, me e binë Opinionin Njerëzit, kinë se gjithë shka e kanë kontrola ta Ok, është më vajtje edhe prej uh, Shemull me mekanizmat e shteteve të, të fuqeshme Dhe cilat, imponojnë kon, gjith, gjith, kontrola gjithë përpshirës Kë nuk është të mërtej, dhe zë A, shemull, mosë e këti din Kjo dhe zë qënë kufër, bë, komplet Pse, është Allah u e cilidit gjithë shka është Allah u të bare kjo vë tala e cilidit gjithë shka Munë feri dhe mbi të dbiri lë me mleketi Jesma wa jara, wa thojm banim aljazi do ta djeshme kuran se allah u vet i krij kit punte universiteti kit vati krij pun thot e djejn kuran duke lexu kuran se aishaf do jon yap tengon privon shporblein ndo shkon nderon po shterson krijon furnizon mariet yapiet prcakton rizka dhe prcakton qader apo që njëra pra jera më komplikume për njërin është Qaderi, çandoolet, pendole. Fogu zërosh problemi i njërit. Madje krejt njëri zburrëjëmë do të thotë ka ndonëra në filozofi të gabuame, piknisë të tërë kanë sa i ka dashë me zbulu diçka pikë Qaderit, apo. Ki ti bëkëmi ti ti që është autori të fundit e cilindroidit Steven, ki thotë unë duhet më ditë para kohës çka ka pas. Para kohës çka ka pas. Para univerzit që ka pas Para se më kryuë, këtë univerz që ka pas Sa të Allahu të bareke vëta në Kur'an Huë lë awëlu, huë lë akhir Êshtë ta i pari pa filim Êshtë ta i pari pa filim Aja kupton të i këta lezer? Se ne kupton Aja... A mund është me ka? Êshtë i pari pa filim Êshtë i pari pa filim A ka intervenu dikush të Allah me të kryu tije Pa ajq ka supozot me të intervenu sështë تسيط كاكريوه ذلنيتي بلوتيتي ايه كدا اشم اتكريوه اذا تدت الله جل وعلا ان قرآن هل اتى على الانسان حين من الدهري لم يكن شيئا مذكورا اا كنت نيري نكو سوكون هج هج هج نا يكيب اتكريوه ذلنيتي الله جل وعلا e ka krijuar njeriu. Andeta ibn Qayyim el-Juzeyye, se në retorikën e Kur'anit, në shprehjet e Kur'anit, në fjalitë e Kur'anit, në ajetët e Kur'anit, thejen se ai cili flatet nuk është krijes, o është krijuës. Dhe këto shprehforma të nxjera se emra dhe cilësive të Allahut te bareku ve teala. Sot në vazhdim me ibn Qayyim el-Juzeyye, dhe me këto me këto fjalie e thellojna, el umuru nazilatu min indih dakiquha wa jaliluhha. Sot gjitha gjërat janë të zhbritura prej tij të holat dhe të mdojat. Këta e kuptën Kur'an. Kërta lexesh Kur'anit i edhice, ajë që li kryon, është Allah. Në gjash të holat, ndash të rashët. Në dashë atëshka, janë shumë të imta, ndashë atëshka shifën hapë të zi. Thot, wasa idetun i lejhi latet të herre, ku dherratun illa bi idhne. Kuptohet në ligjerimin e Kur'anit, se gjitha gjërat, lëvizin me kanë. Me lejnë Allahu Gjelluala. Shka, thot, një qelis, që mundët me lëviz pa izin e Allahu të barëke vëtë të ala. Andaj, pengamberi së zëllem në ka porosit, kër kemi vështirësi, kër kemi një punë që së një dalë mi qosh, qëka me thonë? La haule vë la kuva të ila billa. Se një penges e cilë e egziston, këtë penges kush ka kudrat me largua? La haule vë la kuva ila billa. Se në lëviz që këtë penges dhe s'ka fuqi dikush, përveç, Allahu të barëke vëtë të ala. A dhe kjo është ajo cila e ndiman robin A dhe këtu dojnë dhe të një tjetër Meselë Dhe ajo është rëndësia e përmendjes Allahut në gjatë 24 orësit ta Zominut ta Sa ki nevoj me përmend Allahun të barë e kjo vëtë ala Sa ki nevoj me përmend Allahun të barë e kjo vëtë ala Thotë i përmëkaj me ljozije në fjal tjera, atje në ribra tjera Neve do të përmendjes gjitha gradualisht Thotë njëriju ka nevoj për emrin Allah shum më shumë, shumë se sa për emrin Rabb. Tha shemunyri, uh, "Tha, o oh, Zot." Apo Rabb, o oh, Allah ose oh, subhanallahu alhamdulillah. Emri i Allahut është i adhuruar. Do ta përmendim ku ta shpjegojmë. Do sa Rabbu Zot, Zotin e njehin këte. Zotin e njehin këte. Nevoja e njeriut, por më e madhrua Allahun, o shumë më më e, ma e madhe të njeri, se sa kryrja e nevojave të tij. Argument? Ja. Tho t'i përnë kaj me gjëzji, Allahu Gjeli Gjelalu nuk ja mundëcon me madhru ata, po si njëri shka e do, dhe e meriton, dhe është i pastor. A nële ka thonë lezoni Kur'ani me avdes, hini namaz me avdes, përmenë në Allahum gjatë gjat gjendës pastor t'juve. Mirë vëzër, që të dispozita, a i kanë zbritë, përshemë u jo jëve simtarve, jo? Pse? Nuk i kërkoj p'juve këta. Nuk i kërkoj p'juve këta. O sh o shatë pasërtia, mirë po, këtë hisës që ka Allah i privon për besimtarët, a i privon për emit rabë? Jo. U shemë dhe Allah, u gjelë, nuk e privon qafirin për emit rabë, ja bukë, për diqka qotë, e një vetën, që nosh, ha bukë, këta ku gjajabë? Allah, dhe e thëtë falem dhe rizotit, mad vetëm, emri Allah, emri Elhamdulillah, Fjala subhanallah Fjala la ilahilallah është nevoja me ma dhe robit Se sa për emrin zot Argument Argument tërse Allahu i jep me hangrë dhe ati Shka se do Ndërsa nuk ja mund son Me adhuru posa ti Shka e do Përsi dhe në ki nevoj ma shumë A mu afrute aj A me dhanaj A ma Zdo me ta afrua Këta krasoj edhe me Me gjera uh, Shemull praktik njerëze Ki ndodhë për shemull Prindi Shembolejë në gjara Nësa shembolejë Allahot është majlarti Në një po njëri ju prindi Ose me di kanë shka e do Në njëri thot, kur që osë pëdu, kur që osë pëdu Vesë heke ignorimi, i njërimi, shembolejë Musë më njëro Qarë këmëndon kjo Se thyrja shka e shka këton Ajo urejtja apo zemrimi O shumë më e më modës ati mja shtri këtë du njojen Andojë Allahot u gjelën që le ja shtrin Edhe ati në shka si do du njo Nuk është problem për Allahun mi shtri parë njerëzve. Mir po, as në grimz dashuria, as kaum mundi pas në me merit. Allahu te ban qaim al-Juzie nga lexërimi të Kur'anit e, kur e kuptojnë se Kur'ani kur flet argumenton se krijicili po flet ka cilësitë dhe emrat më të lartë dhe kjo kuptohet nga çdo nga çdo ayat. Fëtë emmel kejë fëtë gjithë hu juthni ala nëpsihi Wa ju me gjithu nëfsehu Wa jahmedu nëfsehu Wa janësahu ibadahu Thët, me ditaj e mirë Se si në Qur'an e gjenë Allahu në gjellë gjellaluhu E lavdron vëdhvejten e ti Qëmë është të që dheqë me Qur'an që i gjenë Allahu që lavdron vëdhvejten Së mundët kërë kësh me lavdhru që është vëdhvejten A asë që më rita Por që e më Mëna thonë një oni pineve, një dosti oni, një shok oni. Një njeri që as e njohna hiç, më na thon për shembull, unë jam absolut, kur zgaboj, më i mësh që në dunjë. Më anis me këtë titull më ngri vetën. Na kenë anis, inshallah sos më shpejt, s'u ndorum, mëniarmë refuzova. Apo se e di se s'oj ashtu. Ti e ndjen se s'oj ashtu. S'mund, është një njeri ti njëri, ti mund të ngjesh të i paga bushëm, ke të absolut. Mirë, kur e thot Zoti, thotë ti nuk e ndjen. Aj, aj është. Kjo dhe zërkavje Kili gjerim Dhe kjo e, e pranu me detirushme nga vjen na, Nga natyra jo në robë e pranojnë A se kur thotë zotu një jam apsolutu po A më kur thotë të kuj qeterë jo. A në përshimë për ingamberi së selim A ka pretendu në një herë gjëla, gjërat të tila Jo Pse? Sa i flet haki Që më ka thonë për ingamberi së selim Unë jam robë Ha si robë Ulëna si robë A po? Flej, kërë i kanë thonë ata, njërë i kanë thonë, unë e zdu me fletit, veshme mu falë, ka thonë jo, unë e flej, unë e flej. A në edhe zë krejt atat të cilët, ka ndalë kunder fes, prej shkenstarëve ndryshëm, në epokat ndryshme, cili ka si një sebebë, kërë nuk për me arsitu ata, po për me kazu sa është e ma dhe me një vëzotin të bare kjo vëtëala. Kërë ata i kanë thonë, shire, isa e jë është zëtë, a Edhe qohet, amohet, Zot Një njëri mesin, dhote Që që shope, Zot, a i kur fle A më haron mua Nuk mune të më kohet, Zot Dhe emohon, dhote, jo A i realisht emohon isën si Zot Poraj, nëse i dhote, jo është një qenje tjetër Qenje tjetër, qenje tjetër E cila s'ka fillim, s'ka mbarim E shkryu, se e krit këtë këti univerzi Këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ko ka zot? Ka odishka të zotit? Ska më të ti. Thot vet, i përnë kaj me gjozije. Shikojnë në Kur'an se i lafdronë vëtë vetën. Rodezër, vetë lafdrimi zotit në Kur'an, ti të nërdu. Sa shumë më madronë vëtë vetën? Kime rejtonë mu lafdruën? Thot i përnë kaj me gjozije. Ua i ahme du nefsehu dhe i shprejh lëfda dhe vetës. Andë Allah u gjene gjelë aluhu, ka thë në Kur'an u lehu lë kibrija u Ka thonë për nga berisem Shiko dhe zë një krasim Në skaj e në skaj Në skaj e në skaj Thotë Allah u të barë kjo e të ara Allah u të i takon Më majtë me të madhë Surë lë gjethje Thotë për nga berisem Ma dinë që ka në zëri ma muslimi Thotë kush ka në zemër në ti Sa grinca me vogël E të majtë mësë me të madhë Se në gjënët Apo, pse dhe zërë Ki njeri cili e ma vetën me të madhë, sa grims, a një ka qore, si kur donë, qatë grims me amorë pisi fatit Allah, e jo, ka thënë Allahu Gjellewala hadith tjetër, hadith kutësi, kush më lufton, më të mbajtë më në me të madhë, e shkulli, e mës, e më poshti, anëdhe që ka Allahu Gjellewala ka vendosë në të tërshmërit e njerëzë, këtë njerëzë dhe ka në të tërshmërit, se dojnë më një madhën, ka se kjo njerëzit natërshme ditë e kjo nuk ka jotë ja, ka dalë nuk ta kontime për të ndukë Yesallahu te bareke ve teala. Ky vazohemi ne cështën e emrave të cilësit të Allahut në Kur'an, ne do të vazhdojmë me leanë Zoti xhelaluhu edhe lehrata të tjera gradualisht dhe në mënyrë të shkallëzuar, me i shpjeguar këto emra të cilësit të Allahut te bareke ve teala. Elus pe Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelal xhelaluhu na mundson me të kuptojmë Kur'anin, me të kuptojmë hadithen e pejgamberit salla e selam elus pe Allahun xhelal xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala të na jesh ton volnëtim motivin për ta mësuar feën e Zotit te bareke ve teala elus pe Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelal xhelaluhu të habërcet راطا تونا تكوني كمي شلوش بي الله تكوني كمي غبو بالشيطان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين